Itt elbúcsúzunk, kérem, mondta ugyanezen a napon délután négy óra tájban gróf. – Ha nem tévedek, ezek a pámafák itt előttünk azt jelentik, hogy maszkára előtt vagyunk. Igen, ez maszkára, felelte a káplár, aki még a nap ez előre haladott órájában sem tért magához a reggeli verekedés okozta szédületes meglepetéséből. Idáig kellett kísérnünk önöket nagyon helyes. Hát akkor köszönjük szépen a védelmet, és fogadják tőlünk ezt a csekéséget. Nem sok pénz, de keveset hoztunk magunkkal, és úgy gondoljuk, hogy katonáknál mindig jól a legcsekélyebb összeg is. 200 front nyújtott át a káplárnak, aki tisztelgett, és vágta a pénzt. Majd eh, kiosztom az emberek között, és csak azt mondhatom, hogy kellemesen csalódtam. A gróf úr és a márki úr pompás verekedő, maga nagyon kedves ízé, kedves altiszt, de ne túlozz el a dolgot. Nem mutathattuk meg, hogy mit tudunk, hiszen ezek a szegény berberek nem voltak komoly ellenfelek. Volt már nekünk dolgunk sokkal veszélyesebb emberekkel is. Mik ezek például a két kétbalbillhez, a fanyarróberthez, a ragyáshoz, vagy a nyaki ökölcicfarekhez képest? Igaz, kedves, Márki? Nagyon igaz, kedves, Gróf. Ha jól meggondolom... Mágnás körökben az ilyen apró herce utcák megsekotyannak. Kezet ráztak a káplára, barátságosan integettek a szahariánoknak, aztán a gróf rákapcsolt, és a hosszú, acélkék autó előre szökkent. A káplár ámultan nézett utánuk, aztán düva tovább továbbszolgáló közlegényhez fordult, és az ámulattól szinte dadogva mondta: Hát. Ha nem tudnám biztosan, hogy tudósok, esküdni mernék rá, hogy ezek mindenki kötőbe megállnák a helyüket. ez égéig élhetsz öregebb, akkor sem fogod kiismerni a nagyurakat. Az autó csak addig haladta megkezdett irányba, amíg eltűnt a szahariánok szeme elől. Ekkor hirtelen nagyot kanyarodott, megkerült két közbeeső homokdombot, hogy a sivatagban lehetséges legnagyobb sebességgel Igli irányába induljon. Továbbra is a gróf ült a volán mellett, de bal kézzel átnyújtott a Márkinak egy térképet, amelyet a Szaharianok káplárjától lopott egy negyed órával ezelőtt. – Nézd csak meg jól, – mondta, – és vedd elő azt az irányt Sok időt vesztegettünk ezzel a kerülővel. Most már a legenyéresebb úton kell tovább mennünk. A Márki bólintott és tanulmányaiban mélyedt. Közben kisé bosszusan dörmögte. – Nagyon jó. Eddig csak a néprajzi kutató voltam. Most már földrajztanár is leszek. Kíváncsi vagyok, hogy mikor kell kézimunkát tanítanom a behódott arab törzsek lányainak. Másnap délután három óra körül feltűnt előttük Igli erődje. A szürke szürkefalak komoran bámoltak le rájuk, és komoran bámult le a közeledő autóra az egyik bástya melvédjén álló őr is. A gróf vidáman és barátságosan odaintett neki parafasisakjával, mire rövidesen kinyílt a vaslemezekkel borított nehéz tölgyfakapu, és az autó begördült az erőd udvarála. Egy őrmester lépett melléjük, kis csodálkozó arccal. Ő is tudta, hogy időnként elkószálnak a sivatagba bizonyos magasrangú előkelőségek, vadászok vagy turisták, az azonban a legritkább esetben fordul elő, hogy az ilyenfajta illetők büntető táborokat keressenek fel. Mind a mellett élinken emlékezetében maradt, hogy egy ízbenkisi katonásmodorban beszélt egy kék turbános őrültel, aki azért kereste fel El-Helfa erődjét, hogy grafit hegyet kérjen a csavaros ceruzájába, melyet állítása szerint a Gibi sivatagban elveszített. A katonásmodorban tett kijelentéseknek egész komoly következményei lettek, mert kiderült, hogy a kék turbános őrült a marokkói szultán unoka öcse, aki nyolc év óta először van Afrikában, mert a szorbonon tanult, és gyermekkorától koráig Európában tartózkodott. Goron őrmester azóta megkülönböztetett tisztelettel beszél mindenkivel, akiről nem tudja kicsoda. – Mivel szolgálhatok, uraim? – kérdezte, és sapka ellenzőjéhez emelte a kezét. – Egy üveg pálinkának nagyon örülnék, felelte a szélesválló ismeretlen, aki az autó ült. Útközben kifogytunk ugyanis az italból. Talán kóstolja meg ezt uraságod, mondta az őrmester, és átnyújtott egy nagy kullacsot. A szélesválló szó nélkül az egészet, és a kullacsot visszaadta. Kitűnő mondta ilyet hozasson. Az őrmesternek rövid ideig föl a lász az Ádám csutkája de eszébe jutott múltjának sötétkék turbánosa, ezért odaintett egy közlegényt, és néhány utasítással a kantinba küldte. Mikor a két jövevény lecsillapította már-már szünni nem akaró szomját, végre kikászálódott az autóból. – Jól emlékszem, mondta jókedvűen, és kisénehezen nehezen forgó Nevem Malitides természetesen gróf. Ez itt pedig a barátom. – Izé, de... – Márki! – Igen! – bólogatott a másik. I I I – Márki vagyok. Ez ősrégi Márki család a Brötányban illetve Délvelszben. A cégvezető urral szeretnénk beszélni. – Kicsodával? – hüledezett Garon őrmester. – hát a főnökükkel! – Vagy úgy! Düran kapitány az irodában van, kövessenek az urak! Bevezette őket Düran kapitány szobájába. Malatit gróf ez alatt összeszedte magát, rendbehozta ruházatát és komoly erőfeszítést tett, hogy úgy viselkedjen, ahogy szerinte egy grófnak viselkednie kell. – Jó napot, jó napot! – mondta fölényesen, és megemelte parafa sisakját. A kapitány úr személyesen? – Örvendek, neven Malatit. Természetesen gróf, de mellékfoglalkozásomra nézve rendkívül nagy tudós vagyok. A kapitány megborzongott. A múlt hónapban szabadsága alatt kalózolnia kellett dr. Diego Díaz de rivera a Spanyol Tudomány Edetem biológusát. A kellemetlen emlékek olyan nyomokat hagytak benne, hogy Brent törzsorvos még ma is injekciókat ad neki. – Rendkívül örülök a szerencsének, – mondta. Hangjából azonban hiányzott az őszinteség. – Foglaljanak helyet, uraim! Mivel lehetek szolgálatokra? – Tanulmányúton vagyunk, – felelte a gróf. – Igaz, hogy utunk célja kiesik ebből az irányból, de annyit hallottunk már Igliről, hogy gondoltuk, megnézzük magunknak, ha már itt vagyunk ebben az Afrikában. Nem igaz? <gül> a kapitány nyelt egyet, és ezzel megkímélte magát attól, hogy a két előkelő idegen udvariatlannak tartsa. Csak nagy sokára vett annyira erőt magán, hogy szóljon. – Megvallom őszintén, ez nem valami érdekes hely, uraim. Elfásult altisztek, elkeseredett közlegények, és hát nem a legjobb állapotban lévő rabok vannak itt. A tisztek sem kimondottan irodalmi szalonokba való könnyet csevegők. A mi beosztásunk igen rossz. Nem hinném, hogy kellemesen tudnók önöket elszórakoztatni. Ó, oh, kérem, ezzel ne törődjön, nem szórakozás miatt jöttünk ide. De hát a magunk fajta állandóan tanulni akar. – Az igazat megvallva, – mondta a kapitány, – nem is igen, a szabad megmutatnom a tábort. – Ez félig meddig katonai titok. – Éppen ezért, hát, magam sem tudom. – Megértem a bizalmatlanságát, kapitányú. vágott közbe udvariasan, de határozottan a gróf. – Legyen szabad azonban igazolni magunkat ezzel a levéllel. Zsebébe nyúlt és elővette Doriné ezredes levelét. A kapitány elolvasta, és megenyhült kis híl az arca. Garan őrmester majd a szobájukba vezeti az urakat. Ha nincs kifogásuk ellene, ma este együtt vacsorázunk. Velünk lesz Savié főhadnagy és Lám hadnagy is. Az urak az egész vacsora közben eléggé összemelegettek. Malatit gróf jó ízű kis történetekkel szórakoztatta a társaságot, és az elfásult, fáradt, elgyötört és ideges tisztek kellemes meglepődéssel vették tudomásul, hogy a két tudós nem olyan száraz, fölényes és hóbortos, mint azok, akikkel eddig dolguk volt. Mielatt Malatit gróf adományozott, lebusé már ki csak mellékesen néhány odavetett kérdést tett fel arabok munkájára és elhelyezésére vonatkozóan. A legnagyobb barátságban váltak el, és mindenki nyugovóra tért. Nagyvonalú kellemes emberek, jegyezte meg a kapitány szavier főhadnagynak, mikor a szobája felé igyekezett. Kissé furcsa a darabos modoruk, ezen azonban nem lehet csodálkozni, hiszen a gróf saját állítása szerint teljes nyolc évet törtött a malályok között ezer életveszély közepette. Az ilyesmitől eléggé eldurvul az ember. Magamról tudom, aki napokban rémültem vettem észre, hogy nem jut eszembe Mexikó fővárosa. A derék kapitánk nagyon elcsodálkozott volna, ha észreveszi, hogy a zömök és kedélyes Mállát gróf éjszaka fél kettő körül kisúran a szobájából végig tapogatódzik a sötét folyosón, majd kiátszva az udvaron sétálgató őrök éberségét átnopakodik az erőt szárnyépületébe, ahol az elítéltek tartózkodnak. Úgy látszik, sok vizsgálódni valója akadt, mert csak teljes két óra múlva tért vissza. Kisé rossz kedvűen közölte a társával. Úgy látszik, igaza van annak, aki azt mondta, hogy ez több, mint a pokó. Tudod, nem vagyok valami vajszínű ember, de még nekem is nehéz volt elviselnem azt a látványt. Láttál te már hortyogó csontvázakat? Mert én most láttam. Nem mondom, annak köztük meglepően emberi kinézésűek is, ezek azonban nyilván nemrég kerülhettek ide. – Azt a fiatalembert is láttad? – Gio Ne, Nem. Vigyáznom kellett, nehogy észrevegyenek, és így nem pillanthattam be valamennyi helyiségbe. Majd hónap módját ejtem, hogy megkeressem ezt a Gio Megkímélem Megkimélem magát ettől a fáradtságtól – szólalt meg e pillanatban a küszöbön valaki. – Nem kell keresniük. Itt vagyok. Egy vidám arcú tábornok állt az ajtóban, kis épanyókára vetett uniformisban, mellén a becsületrend lovak keresztjével, bricsesznadrágban és mezitlában. Tehát te azt hiszed, kapitány úr, kérdezte idegesen Szavijé főhadnagy, érdeklődni kellene? Durán kapitány gond terhelt bólintott. Ha jól meggondolom, gyanús kisje a dolog. Akármilyen kellemes, kedves emberek valahogy mégsem látszanak tudósoknak. Már utasítást adtam a telefonistának, hogy csináljon összeköttetést oránnal. Mégis kérlek, az ember sohasem tudhatja. Nem szeretném, ha szélhámosok férkőznének a bizalmamba, és blamándan magam. Persze, persze, helyeselt a főhadnagy, az óvatosság sohasem árt. Egy ilyet arcú őrvezető kopogtatott be, és összecsapta a bokáját, hogy csak úgy dördült. – Ne csattogjon! – szólt rá idegesen a kapitány. – Na, mi van? – Kapitány úr, alázatosan jelentem, orán két perc múlva jön! A kapitány a telefonhoz sietett. Néhány percig beszélt, és amikor észrevette, hogy Szavijé főhadnagy áll a telefonszoba ajtajában, jelentősen bólogatott és hunyorított a szemével. Aztán ismét beleszólt a telefonba. Köszönöm, öregem, ez nekem elég. Örülök, hogy beszélhettem veled. Hát, szervusz, kérlek. Késcsókom, édesanyád ő Nem, semmi, semmi. Na, szervusz. Lekapcsolta a fülhallgatókat a fejéről, és visszatért a szobájába. Szavier főhadnagy követte. Hát, kérlek, mondta, nem vagyok biztos a dolgokban, de azt hiszem igazam volt. Szerencsére egy régi barátom fiát, Bouni hadnagyot találtam a telefonnál. Ő adta az inspekciót. Tud arról, hogy az ezredes ajánlólevelet adott két úriembernek a napokban. De nem tudja, kik voltak az illetők. Viszont félfüllel azt hallotta, hogy Lexiniétábornok és Kroll Örnagy titkos inspiciálásra indulnak, vagy indultak civil ruhában. Állítólag sorra látogatják az exponáltabb erődöket. Mit lehet tudni, kérlek? No, nem, mondta Szavjé főhadnagy. Magam is úgy gondolom, hogy ezek az emberek nem éppen tudós külsejűek, de semmi esetre sem katonatisztek. Ki az? Az ajtón ugyanis kopogtak. Az ilyet képű őrvezető lépett be ismét. No, mi az, fiam? kérdezte a kapitány. Alázatosan jelentem, Garon örmester úr. Jöjjön be! Gorun őrmester belépett, feszesen tisztelget és izgatottan mondta. Kapitány úr, jelentenem kell. Nem tudom, biztosan lehetséges az is, hogy álmodtam, vagy hogy káprázott a szemem, nem mernék rá megesküdni. Na, beszéljen már őrmester, ne dobjon. Látott valamit? E, igen, igenis, vagyis legalább az, azt hiszem. Mit látott? mintha az előbb egy tábornok ment volna végig a szomszédos folyosón. Csiakrak ledobta a könnyedén vállára vetett tábornoki uniformist. Kínálás nélkül leült, és ismerős mosolyjal fordult Malatid Groff felé. Üdvözlöm, Bobi úr, nem vagyok ugyan biztos benne, de az az érzésem, hogy látogatásuk nekem szól. Minek köszönhetem ezt a kitüntetést? Örülök, hogy megismer, mondta Malatid Groff inkognitójában utazó Bobi. Engedje meg, hogy bemutassam a barátomat, aki első pillantásra labusi márkinak látszik, valójában azonban egy rest-auréllal azonos. Azért jöttünk, hogy elvigyük Párizsba. Csiog bólogatott. Mármint Párizsba. Na persze, persze. Mindjárt gondolhattam volna. Legyen szabad azonban felhívnom az urak figyelmét egy kis tévedésre. Én e pillanatban valójában nem egy gyermeknyaraltatási akció keretén belül tartózkodom itt, ha esetleg a látszat erre vallana is. Bár szerintem a látszat nem vall erre. Ez itt az igli tábor, És talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy egyeseknek határozott kifogásuk volna eltávozásom ellen. Belátom, bólintott Bobby. Egyébként, ha az szabad érdeklődnöm, miért lényeges az, hogy én eljöjjek innen az urakkal? Bobby előrehajolt a székén, mélyen Gio szemébe nézett, és minden szót megnyomva határozott hangon mondta. Juliet Montpellier bajban van, és az ön támogatására szorul. Gio arca elborult. Ideges lett kisé, szórakozottan nyúlt az asztalon álló cigarettás doboz felé. Bobby és restauré látta, hogy reszket a keze a rágyújtásnál. Ez az idegesség azonban rövidesen elmúlt. Csió szeme ismét mosolygott, és arca, melyet nem viselt még meg, hogy rövid ideje a pokolban tartózkodik, újra kigömbölyödött. Jókedvű alaptermészete felülkerekedett, és könnyedén csak úgy odavetőleg mondta. Juliet Montpellier, egy kedves ismerősöm. Nagyon megtisztelő, hogy rám gondol, amikor bajban van, de semmiképpen sem tudnám eldönteni, hogy mi módon lehetnék a segítségére. Bobby fülelni kezdett. Ez új hang volt, amire nem számított. Itt valami történt, bár az is lehet, hogy ez a könnyelmű, kalandos életű ifjú nem fogja fel teljesen a dolog horderejét. Talán nem értettük meg egymást, mondta. Juliet Montpellier, aki szereti magát, bajban van. Férje megindította ellen a vállópert, és ez különböző erkölcsi és anyagi szempontokból végzetes lehet a számára. Önnek tehát sürgősen Párizsba kell jönnie, mégpedig határidőre, a tárgyalás napjára, hogy tanúskodhasson mellette. Az egész ügyből, amely Juliet számára igen jelentékeny, természetesen még az a haszna is meg lesz, hogy kiszabadul ebből a pokolból. De ettől függetlenül tudtommal, az sem közömbös magának, hogy Julietnek szolgálatot tehet. Csiók felállt. Néhány lépést sétált a szobába, aztán karjaiba fontta a kezét, és sokáig töprengve vizsgálgatta Bobit. Mondja csak, Bobi úr. Tessék, magában ugye egy betörőt tisztelhetek. De miért? Mondta Bobi a legnagyobb elragadtatás hangján. Ha szabad kérdeznem, bár szerintem ez műhelytitok, de mégis szeretném tudni. Mit tenne ön például olyan valakivel, aki egy betörés végrehajtására csábítaná önt, és már jó előre értesíteni a rendőrséget? Bobby felbontta széles Málát. Micsoda kérdés. De hiszen ez csak természetes. Az illetőnek akkora pofont adnék, hogy a könnyökömön jön neki a feje. Az borzasztó nagy pofon lehetne felelte elismerő hangon, csíokrok. Az ilyesmire nem érzem képesnek magam. Nem tudok ilyen pofontadni, Én más pofont adok. Közelebb lépett Bobihoz, vállára tette a kezét, és csendesen, szelíden, de igen határozottan mondta. Kedves öreg barátom, maga és a társa igen derék két férfiú. Fájdalmas nekem, hogy ki kell ábrándítanom magukat, és így hiába tették meg ezt az utat, nyilván nagyon ügyesen és ravasz módon, nem kimélve magukat a fáradtságtól. De egész határozottan ki kell jelentenem, semmi szín alatt nem megyek el innen, itt maradok. És ha erőszakkal akarnának kiszabadítani, jó neveltségem nem fog megakadályozni abban, hogy habozás nélkül fellármázzam az őrséget. Nagy csend lett. Bobi Koró és Resta elhülve bámult egymásra. Erre a fordulata nem számítottak. Ez olyan volt, mint a derült égből a villámcsapás. Rendes körülmények közt egy rabnak, aki igliben tartózkolik, a legrettenetesebb körülmények között, és kényszermunkával üti hagyjon az idejét, mert ellenkező esetben őt ütik agyon az őrök, igen kellemes fordulat, ha ki akarják szabadítani. Ráadásul itt még nem is rendesek a körülmények. Az illetőnek egy nő segítségére kellene sietnie. Egy nőjére, akit szeret. Mi sem természetesebb, mint hogy kapva kap az ajánlatom. És ez nem kap. Ez nem. Ahelyett, hogy több ízben és tüzesen kezet megmentőinek még fenyegetődzik, hogy fellármázza az őrséget. Ha erőszakkal akarnák kiszabadítani. Itt valami nagyon nincs rendben. Most Bobi volt az, aki idegesen cigarettára gyújtott. Nagy drág zsebébe sűjjeztette kezét, néhányszor a lábújhegyére állt, aztán visszaereszkedett a sarkára. Restaurél felé fordult. Ide hallgass, Aurél, ez a fiatal ember vagy meghibbant, vagy csirkefogó, vagy valami végzetes félreértés áldozata. – Én az utóbbira gondolok, felelte Restaurél. – Lehet, majd tisztázzuk. – Nem tisztázok semmit, közbe ingerülten csiókrók. Nincs jogok hozzá, hogy beleavatkozzanak az életembe. Magyarázataikra sem vagyok kíváncsi. Itt maradok a rabságban, és kész. Ahogy maga téved, felelte mérgesen Bobby. Azt hiszi, az csak úgy megy? Egy rabnak ott maradni a rabságban, és kész? Vegye tudomásul, hogy kiszabadítjuk, ha megpukkad is. Ahhoz kettő kell, kiabált siokrok. Ketten vagyunk hozzá, viszont ezt a Bobby koró. Én meg ez a rest színezetű aurél. De talán csak nekem is van beleszólásom. Meglepően kevés. Az említett Juliet nevű hölgy védelmem áll, Nagyon hasonlít valakihez, akihez rossz voltam. Én ugyan máshoz is rossz voltam, tehát ilyen szempontból nem bántana a dolog. De az illető kivételesen jó volt hozzám, és halála után feltűnően sokat furdalta lelkiismeret. Bobi korról most fizet. Ennek a másiknak fizet? Ennek a Zsüliettnek. A hasonlatosság kedvéért. És ebben nem akadályozhatja meg senki, mert mindenkinek, aki az útjában áll, letöri a derekát. Ilyen fiú ez a Bobby Koró. Bobby igen hülye fiú, felelte Gio Krok, akit nem lehetett ilyen könnyen megfélemlíteni. Nagy tévedés azt hinni, hogy olyan könnyű kiszabadítani valakit igliből, de még ha sikerülne is. Végzetes hiba, ha az illető nem akar kiszabadulni. Az említett Juliet csúnyán jártál velem szemben olyan bestiálisan csúnyán, ahogy nő még nem bánt el férfival. Neki köszönhetem, hogy itt vagyok. És vegye tudomásul... Hirtelen abba hagyta, elnevette magát. Hát ez az egész nagyon butánfest, éjes, <gül> mint veszekedni. Csak ugyan butánfest, felelte Bobby. Azt hiszem a leghelyesebb, ha ezen nem veszekszünk. Maga most nagyon felindult állapotban van, és jobb lesz, ha másról beszélünk, amíg lecsillapodik. Nem fogok lecsillapodni! Majd meglátjuk. Egy-két felvilágosítást azért nem tagadhat meg tőlem. Mondja csak a puskám, tulajdonképpen hogy került maga ide? Láttam magát, ahogy a rabok közt kószál. Felismertem. Én a második hálóteremben aludtam, de felébredtem, amikor bejött. Éreztem, hogy miattam van itt. Az egyik őrvezetővel jó barátságban vagyok. Behunyta a szemét, amikor átszögtem a tulajdonképpeni erődbe. – És mit jelent ez a tábornoki egyenruha? – kérdezte Bobby és a szék karfájára dobott mutatott. – Ki most darab? Van egy lomtár, ahol mindenféle öreg holmi található. Ez a rajtam lévő csikos vacak feltűnő lett volna kissé, ezért kanyarintottam magamra. – értem. – Hát, nézze, fiatalember, úgy látszik, hogy itt egy egész sereg dolgot kell tisztázni. Maga azt hiszi, hogy Juliet részéről valami igazságtalanság érte. Juliet viszont azt hiszi, hogy őt érte igazságtalansága maga részéről. Beszéljük meg ezt végkésem. Csiók ismét arcába szaladt a vér. – Semmiféle megbeszélésben nem megyek bele. Magának fogalma sincs róla, mekkora pofont kaptam én attól a nőtől, akire egész életemet feltettem. – Biztosan bizalmaskodott vele? – jegyezte meg Resta Urél. Félreért, Resta Nem fizikailag értettem a pofont. – Én sem. Felelte Resta Ott gondoltam, hogy kézzel kaptam. Azt tehát, ami köztünk történt, folytatta Cior. nem lehet elsimítani. Kár erről beszélni. Még ilyen makacs nem láttam mondta dühösen Bobi Koró. Hát most lát. Már pedig tudja meg, hogy én innét kiszabadítom magát, ha addig él is. Maga pedig vegye tudomásul, hogy én nem megyek el innen, ha a guta megüti, akkor sem. Erőszakos fráter. – Buta tacskó. – Hogy mondta? – Hát süket is, nem csak buta. – Bocsánat, hogy közbeilletlenkedem. – Szólalt meg most resztaurél. – Csak azt akarom kérdezni, hogy zavarja-e az urak veszekedését, ha bejelentem, hogy lépéseket hallok a folyosón. – Na jó, feleltem mérgesen csíokrok, Akkor nekem rohannom kell. Ezt majd folytatjuk. Nem kockáztatom, hogy itt csípjenek el. Ha megengedik talán az ablakon keresztül... Az ablakos súrant és kilépett rajta. Legfőbb ideje volt. A következő pillanatban kopogtak az ajtón, és mielőtt Bobby felelhetett volna, Durán kapitány és Savier főhadnagy lépett a szobába. – Bocsánat, hogy ilyen későn hámborgatjuk önöket – mondta a kapitány. – De úgy látom, még úgy sem aludtak. – Mi is későn fekvő emberek vagyunk. – Megengedi Gróf úr, hogy még egy cigarettát elszívjunk önöknél? – Parancsoljanak! felelte Bobi készségesen, mint az olyan ember, aki kalandos életében már sokszor fordult meg jobb társaságban, és tudja, mi az illendőség. Részinkről a megtiszteltetés. – Grófur, – mondta Szavijé főhadnagy miután rágyújtott, – ön ugyebár a körzeteket vizsgálja errefelé. – Hát nem éppen errefelé, – mondta Bobby kissé zavartam, – de minden esetre vizsgálom őket. Az ilyen kőzeteknél soha sem lehet tudni, ugyebár. Ön szerint a paleolit korszakból találhatók maradványok Afrika területén? Bobi homlokán hirtelen két nagy kövér izzadságcsepp jelent meg. Már persze a paleolit korszakból, úgy érti, úr. Természetesen. Hát... Kérem, ezt egy kicsi nehéz volna eldönteni. A közetek nagyon furcsa izék, és az is lehet, hogy bizonyos építkezésekkel messzi földre szállították a köveket, és de attól tartok, hogy az éjszaka ez előre haladott órájában semmi-semmi szólt közbe élénken a kapitány. Ezzel ne is törődjünk, Rófur, hiszen egyikünk sem álmos. Ez észrevehető, jegyezte meg a főhadnagy. – Hiszen akkor nem esne ilyen tévedésekbe, Grófur. A paleolit korszakban ugyanis még nem voltak építkezések, hiszen az őskor kultúrájával ugyebár tisztában vagyunk. Következésképpen nem is vihették a köveket egyik helyről a másikra. Vagy ő gondolja, hogy a paleolit ember kőházakat épített volna magának? Bobigon terhelten bólogatott. – Ezt nehéz kimutatni, – mondta végül megfontoltan. Szeszélyes emberfajta volt, az tény. Ha esetleg eszébe jutott ilyesmi, hogy kőházakat építsen, nehéz lehetett lebeszélni róla. fő nagy elnevette magát. <gül> Önnek van érzéke a humor iránt, grófur, és megbecsülésre méltó, hogy ilyen komoly arccal tud tréfálni. Ha nem tudnám, hogy a paleóit ember egészen primitív fejlődéset nem jutott tovább a pattintott kőszerszámoknál, azt kellene hinnem, hogy komolyan beszél. Bobby nagyot nyelt. Arcán gyöngyözött a veríték, és nagy erőfeszítést tett. – Öröm számomra, – mondta, – hogy önt nem lehet beugratni, főhadnagyúr. – Szép dolog, amikor egy katonatisztnek még arra is jut ideje és türelme, hogy ilyen száraz tudományokkal foglalkozzon. Nagy erőfeszítéssel egy ásítás produkált, mire a két tiszt kihajította a cigarettája maradékát a nyitott ablakon, és búcsúzni kezdett. – Hát, akkor nem is zavarjuk tovább az urakat? – Jój szakát! Jó szakát, mondta bizonytalanul Bobby. Duran kapitány és Szavijé főhadnagy összenézett a folyosón. A kapitány bólintott. Igazad volt, ezek csak ugyan nem tudósok. Egyébként honnan tudtad azt a pattintott izét a kőszerszámokkal. számokkal? Megnéztem az előbb a lexikont. De most már jó volna tudni, hogy valójában kicsodák hát ezek az emberek. Öregem! mondta a kapitány fülényesen. Hát nincs szemed? Miért? Mit nem vettem észre? A sarokban, a szobájuk jobb sarkában, a széken. Lehet, hogy nem néztem arra felé, mondta a főhadnagy. Mi volt a széken? Egy tábornoki uniform is, hangzott a válasz, és Szavier főhadnagy elsápat.